«О, друже, привіт! Що ти робиш у моєму номері?» З усмішкою поцікавився Мартофляк, коли Хомський відчинив йому двері. «Розумієш», – відповів Хомський, впускаючи його досередини. «Марта дуже хвилювалася, куди ти подівся. Я мусив її заспокоїти». «А-а», кивнув Мартофляк, розглядаючись по кімнаті. «Це святе діло. Непогано живем». А я подумав спершу, що тебе поселили до нас третім. «Всяке буває в цих готелях», – знизав плечима Махомський. Мартофляк сів у фотель. «До речі, а де вона сама?» – запитав нарешті. «Хто?» – перепитав Хома. «Марта!» «Вона купається. Вирішила прийняти ванну». Мартофляк підвівся, підійшов до дверей лазнички. Мартусю, кохана, я вже тут, повідомив він. Ти чуєш? З лазнички почувся енергійний плюскіт води. Марта справді купалася. Мартофляк повернувся до кімнати. Маєш закурити? На жаль, уже скінчилося. Завжди так буває, зітхнув мартофляк і добув з кишені ще одного бичка. Покуримо вдвох. Тобі лишити? Хома кивнув. «Грабар би такого не курив!» – сказав Мартофляк, затягнувшись і відкашлявшись. «Котра година?» – і сам собі відповів. «Пів на шосту. Гарно. У тебе трохи спішить!» – сказав Хома. «Можливо». Вони помовчали. Мартофляк передав Хомі свого бичка і зненацька запитав. «Слухай, а чого ти не сховався, скажімо, під ліжко?» «Дурне тобі в голові, старий», – засміявся Хомський. «Ні, ти собі тільки уяви. Ховаєшся під ліжко чи, наприклад, у шафу. Ми з Мартою лягаємо трохи поспати, а ти потихеньку виходиш. Класний водивіль, га?» «Ти даремно так думаєш», – безтурботно заспівав Хомський. «Шампана хочеш?» «Наливай» кивнув Мартофляк. Цього разу пляшку було відкрито досить легко і майже безгучно. Хома налив попів склянки. «Слухай», – запитав Мартофляк, зробивши кілька кутків. «Там завтра, тобто вже нині, бо завтра – це тільки інша назва сьогодні. Там сьогодні в програмі свята немає якого-небудь походу рогоносців? Ти не пам'ятаєш?» «Ні» збентежено відповів Хомський. «А що?» «Ну, я міг би взяти в ньому участь», пояснив Мартофляк і поставив склянку на столик. Хома також поставив склянку і тут таки отримав потужний удар знизу в щелепу. Все було так несподівано, що він не втримався і впав навзнак. «Зараз повбивають один одного», подумала причина бійки Марта, прислухаючись із лазнички. Вона схопила рушника і почала чим швидше витиратися, аби не допустити такого фіналу. Згубив Хомського йшла кров. «Вибач, старий», – сказав Мартофляк. «Я не хотів так сильно». Він подав руку, і Хома підвівся, струшуючи головою, як боксер у нокдауні. «Що тут таке?» – зайшла до кімнати Марта в тому самому халаті, пахнучи водою і милом. Мартофляк чемно поцілував їй руку. «Вип'єш шампана?» запитав він. Вони сіли навколо столика, і мертофляк налив третю склянку. Випий, подав її Марті. Після ванни корисно. Ви що, билися? спитала Марта. Так, жваво відповів Мартофляк. І знаєш, що цікаво? Хома дуже сильний фізично. Ну, ти про це знаєш. Він дуже сильний, але він нічого не зробив мені. Я побив його. «Я просто не зміг би тебе вдарити», – сказав Хомський, тамуючи носовичком кров на губі. Ова! всміхнувся Мартофляк. «Ти добрий товариш! Вірний! Я хочу випити за тебе! Марто, вип'ємо за Хому! Щоб він швидше женився, найби його нагло кров заляла!» Вони торкнулися склянками, і Мартофляк підморгнув їй. «Де ти був, чоловіче?» – спитала Марта, трохи надпивши одній однієї молодиці. Тільки дотепер не знаю, чи виграв її чи ні. Дивна історія, правда? «Це дуже ризиковано, Мартофляче», – сказала Марта. «Що саме?» – спитав Мартофляк. «Те, що я тобі розповів про це?» «Ні, те, що ти нічого не пам'ятаєш. А якщо вона була венерична?» «Все може бути», – зітхнув Мартофляк. «Я пожартував, звичайно. Я так і думала». «Ну, от і файно. Гей, Хома, чого ти сидиш такий сумний та невеселий? Кров уже не тече. Скажи що-небудь!» Мартофляк з очікуванням і надією подивився на Хомського. Той відняв від рота носовичок з маленькою червоною плямою. «Я тобі заздрю, старий!» – сказав. «Це гарно, але чому, холєра, ясно?» «Ти щасливий чоловік!» а – розуміючи протягнув Мартофляк. «Тоді і інша справа. Хочете анекдот? Чоловік повертається з відрядження і, само собою, застає жінку на гарячому», – сказавши це, замовк. «Все?» – спитала Марта. «Ні, не все, але я згадав, що ви його знаєте. А може, знаєте якийсь подібний? Вони всі однакові, всі про одне й те саме. Може б ми трохи поспали?» «Немає сенсу», – знизав плечи Махомський. «Легше пересидіти ці пару годин, а потім підемо на ярмарок чи ще кудись». «Дійсно, вже нема сенсу», – погодився Мартофляк і ліг на підлогу. «Я тільки трохи полежу з відкритими очима». Тиша придавила їх, мов камінь. Ніхто не зронив більше ані слова. Мартофляк лежав на підлозі горілиць і справді з відкритими очима. Хома примостився у фотелі, гріючи в руці склянку з недопитим шампанським. Марта сіла на ліжку і втупилася поглядом кудись у вікно. Там уже сіріло, розвиднювалося, озивалися якісь перші ранкові птахи з невідомих країн. Чути було найменший звук, народжений у сплячому переважно готелі. Чиїсь кроки? приглушувані коридорною доріжкою, повертання ключа у дверях навпроти, дзюрчання води в номері за стіною. Світ ловив їх і піймав. Усі вони попалися, мов, у сельце, в цю готельну тишу. Але довго це не потривало. Зненацька всі почули якесь шамотіння перед дверима, на цей раз незачиненими і до номера увірвалося двоє монстрів. Один у стрілецькому однострої з оселецем на поголеній голові, інший у чорному вбранні з метеликом, але обидва дуже пожмакані, бліді і галасливі. «Ага! Всі масони на місці!» – закричав гриць, вітаючи таким чином присутніх. «Слухай, хома! – замахав руками Немирич. – Я бачився з твоїми персонажами. Там була ціла купа мерзотників, я ледве втік від них». «Сідайте, хлопці!» – рівним голосом відізвався з підлоги мартофляк. «Або принесіть ще дві склянки зі свого номера! Або дайте щось закурити! Або сядьте і помовчіть разом з нами! Або йдіть звідси до сраки!» Гриць твердо зупинився на одному із запропонованих варіантів і невдовзі повернувся з двома склянками. Хомський розлив усе до решти. Кожен з нас по-своєму непогано провів минулу ніч, звернувся до присутніх мартофляк, підвівшись із наповненою склянкою. Але хай вона належить кожному, зокрема. Кожному його ніч. Я хочу випити за це, друзяки. До речі, тільки ви можете порятувати нас з сигаретами. «Дохлий вассер», – сказав на це гриць. «Мертвий півень», – солідаризувався з ним Немирич. «Ну, якщо в нас уже не лишилося сигарет, то треба вмирати», – зітхнув Мартофляк, але затнувся, згадавши про Немирича. «Ганьба нам», – погодився гриць. Вони випили і знову замовкли. Здавалося, цей номер заклятий мовчанкою. Навіть якщо б сюди увірвалося ще за два десятки поетів, усе одно довелося б мовчати і згасло дивитися кожному у свій кут, кожному у свою ніч. Вона стояла за плечима в кожного, глибока і чорна. «Ходімо, розбудимо Мацапуру!» – нарешті спромігся на мову Хомський. «А в якому він номері?» – запитала Марта. «Уявляєте, ми ще досі не бачилися з Мацапурою», – продовжував Хомський. «Він влаштував увесь цей бардак, а сам десь ховається. Він...» Вигадав це дурнувате свято, а сам заліз під ковдру З головою під ковдру і пухне, додав Немирич Він заробляє на цьому гроші, а ми їдемо як дешеві хлопчики Купуємось на це, обурився Гриць Він на всьому заробляє гроші Він талановитий хлопець, але велике гімно Він повівся так, як завжди Він ставить над нами свої досліди Він ніколи мені не подобався «Він досить примітивний, але йому багато дано від природи. Він погано скінчить. Його повісять за ядєнє чоловєческого м'яса. Ходімо його розбудимо», – підсумував Хомський. «Я потелефоную до нього в номер», – повідомив Гриць, витягнувши з кишені записничок. «Він живе у...» Гриць набрав якийсь номер, але за хвилину поклав слухавку. «Не відповідає?» здогадався Мартофляк. «Ти правильно все розумієш», відповів Гриць. «Мабуть, його немає у себе», пішов ще далі Немирич. «Або йому ліньки вставати до телефону», припустив Хомський. «Або він саме лежить з дівчиною», додумався Мартофляк. «Або з перерізаною горлянкою», прояснів Гриць. «Або сидить у клозеті, або висить на люстрі». Або заклав вуха ватою, або накрив телефон подушкою. «Чуєте?» – спитала Марта, яка вже певний час прислухалася до звуків за вікном. І тоді вони почули, справді почули, десь там, у вуличках Чортополя, внизу, під ними, автоматні черги, поодинокі постріли, якусь біганину, рев моторів, нерозбірливі вигуки». Вони кинулись до вікна і побачили під готелем кілька вантажівок, з яких вистрибували військові при повному спорядженні в шоломах з автоматами й протигазами у плямистих мундирах. Вони швидко й чітко вишиковувалися невеликими групами і розбігалися по прилеглих вулицях. Офіцери подавали різкі уривчасті команди. Любо глянути, сказав Мартофляк. Двері номера відчинилися так, наче по них вдарили ногою. До кімнати зайшов ще зовсім юний лейтенант з невблаганним виразом на обличчі. За його спиною стояв двометровий десантник зі складним автоматом у руках. «Всім виходіть, строяться на уліце», – коротко сказав лейтенант. «Це загалом гарна ідея, друже», – погодився з ним Мартофляк. «Але за яким таким хріном ми туди підемо?» «Молчать!» – урвав його лейтенант. «Приказ коменданта гарнізона! Всім строїться на вулиці!» «Пішов ти зі своїм комедіантом!» – позіхнув Хомський. «В противному випадку я имею право применять спецсредства, викарбував лейтенант. «Почекайте! Поясніть, що сталося! Ми ж не можемо просто так взяти і піти!» – змінив тон мартофляк. «Всім строїться на вулиці!» – з нотками втомленості у голосі повторив лейтенант. Буде передано важливе правительственное сообщение. А як відносно загальної декларації прав людини?» Єхидно поцікавився Немирич. «Хватит!» – вибухнув лейтенант. «Немедленно вийти і строїться! Хватит! Кончилось ваше время!» На вулиці їх вишикували просто перед готелем у колону подвоє. За якісь 10-15 хвилин десантники повністю очистили готель від гостей свята. Заспаних, напіводягнених, у мальовничому карнавальному шматті і погнали всіх у напрямку до площі ринок. «Не розтягиваться, не розтягиваться, бстрее!» командували з боків сержанти і автоматами підштовхували надміру вайлуватих. Вони майже бігли. Ангели! сарацини, козаки і всі інші. Вони не розуміли, що сталося, але їх підганяли автоматами, їх вихопили з нагрітих ранкових ліжок і тепер кудись гнали. Може, щоб прочитати лекцію з цивільної оборони, може, щоб розстріляти? Ніхто нічого не знав. Напевно, воєнний стан, задихаючись, шепнув Мартофляк. Марта йшла поруч із ним, така нажахана, в цьому халаті на голе тіло. «Мені страшно», – сказала вона. «Що з нашими дітьми?» «Не варто наперед розпочати, ми ж нічого не знаємо», – спробував заспокоїти її Мартофляк. «Я не хотіла сюди їхати, навіщо я їхала?» – невгавала Марта. «Принаймні маємо шанс померти в один день», – сказав Мартофляк. «Зьома!» «Дємбіль давай!» – крикнув Немирич до одного з солдатів. Але у відповідь дістав добрячого стусана в спину. Гриць хотів було відповісти йому тим же, щоб знав шмаркач, як руками махати. Але Немирич з усієї сили обійняв його і притис до себе. «Не чіпай гімно, Грицю!» – сказав він. «Вони, синки, служби не бачили, паскуди, салабони, парашники!» Тільки Хомський був цілком незворушний. Слухнянок крокував у парі з якимось молодим католицьким священником. На вулицях уже давно розвиднілося, і всі могли бачити, як багато солдатів шниряє містом. Усі бічні вулиці були перегороджені вантажівками і БТРами. Гриць скриготів зубами і стискав кулаки. «Лажа! Знову лажа!» – повторював він.